Пустир. Мільйони метеликів сонцевиків, немов найніжніші квіти, що колишуться на вітрі. До чорних дверей у білій стіні залишається не більше десяти кроків. Там, на горі, байдужі руки кладуть нові нові цеглини поверх тріпотливих оксамитових крил чорнопомаранчевих метеликів. І крилаці тремтять і рвуться вгору, наче хочуть змусити злетіти самобудівлю. А тут унизу. Я повинен зробити ще десять болісних кроків. Ще десять разів опустити ногу на хмару метеликів, що густо обліпили кожну травинку і скриться жовтогарячим візерунком. Тепер від того хрускоту, який видають їхні тільця під час загибелі, ще й почало нудити. Сильно, непереборно нудити. Перебиваючи подих і позбавляючи волі. Але я повинен дійти. «Це ж просто сон», – ласкаво каже голос у моїй голові. «Знаю», – відповідаю я, – «але те, що за чорними дверима, справжнє. І що там?» «Мій найбільший страх. Я повинен увійти, щоб зупинити це». «Зупинити що?» – безтурботно запитав голос. «Зупинити кошмар», – упевнено відповідаю я і ступаю. Жах і огида захльостують мене з непереборною силою. І здається, я ступив уже набагато більше, ніж 10 кроків, набагато більше, ніж 100. І чорні двері нарешті опиняються просто переді мною. Беруся за клямку, відсапуюся, важко вперше слобом у залізну обшивку. В супереч полуденній спеці, двері холодні, холодні й мокрі. Я хотів відчинити їх, але чомусь не міг підняти руки. А коли вирішив подивитися, що з ними, відчув, що підняти повіки теж не вдається. Паніка миттєво спалахнула шаленим і раціональним бажанням закричати. Але кричати я теж не зміг. Спекотний пустир із мільйонами метеликів остаточно вивітрювався з моєї голови, поступаючись місцем реальності. У реальності, був біль. Біль пронизав грудну клітку до хребта. Я хотів застогнати, але тіло, немов не належало мені. Болісна спроба поворухнутися виявилася абсолютно марно. Моє тіло рівномірно дихало пристебнути до чортового металевого стільця, і я не міг навіть просто розплющити очі. Тим часом ребра заболіли ще дужче, наче їх стиснули величезні обценьки. Но жені переломи, пролунав голос темношкірого. Могло бути гірше, відповів уже знайомий жіночий. Величезні обценьки зникли руки, здогадався я. І він стискав грудну клітку руками. І якщо тільки ребро не проткнуло легеню, із сумнівом сказав темношкірий. А якщо проткнуло, не доживе до ранку? До ранку, можливо, доживе. До ранку встигнув, а потім із ним у будь-якому разі все. Пролунали кроки, темношкірий пішов. Задзищали замки, відчинилися двері. Якщо стане кашляти кров'ю, усе ж поклич, сказав він на останок. Домовилися. І якщо тобі знову стане погано? Теж покличу, відгукнулася жінка. Іди. Двері грюкнули. Я спробував поворухнутися, але знову відчув себе просто пасажиром у власному ніби сплячому тілі. Аже раптом глибоко вдихнув. Вдих відгукнувся новим імпульсом болю, і я мимоволі застогнав. Усвідомивши, що знову можу рухатися, несміливо розплющив очі. Моя допитувачка сиділа навпроти, уткнувшись носом у планшет. «Притомніли?» – запитала вона, – не змінюючи положення. «Знову ви? Ви засмучені!» Її відповіді були схожі на фактувальні випади. «Як почуваєтеся?» Вона підняла голову, здивовано подивившись на мене крізь навпівпорозору поверхню маски. «Жаль, я не міг роздивитися очей!» «А ви?» Тон був дивний. У ньому водночас лунали ворожість і подив. «Не знаю», – відповів я, Бо й справді не розумів. У мене все болить. Минеться. Допитувачка вимовила це таким тоном, ніби сказала начхати. Ми повинні продовжувати. Що відбувається в ці моменти? У які? Коли я не пам'ятаю. Нічого, ви відключаєтесь. Того разу сталося щось іще. Той хлопець на підлозі. Це не повториться, перебила вона. Я хочу, щоб ви згадували далі. Якщо, звісно, маєте бажання побачити доньку. Ви ж хочете? Так. Тоді не прощтеся. Колонію раптово атакували невідомі істоти. Женці. Ніхто не знає, звідки вони взялися. І ніхто не був готовий. Це про щось вам говорить? Я кивнув. Її тим колезі я так нічого і не розповів. Ані слова про Ірму. Алекса і про те, що ми накоїли. «Що було далі?» запитала жінка. «Нічого не пам'ятаю». «Давайте допоможу», сказала вона, тицнувши рукавичкою свій планшет. «У ніч атаки ви вирішили скористатися ситуацією по-своєму. Пригадуйте, що ви зробили». «Я пам'ятав, що ми збиралися робити в ту ніч, але того, як ми це зробили, у моїй голові не було. Я, чесно, коперсався в пам'яті, намагаючись відшукати хоч щось. Але щоразу все, мов, туману гортав. Так само не пам'ятав, що сталося далі. А спроби розсіяти цю полину відлунювали відчуттям страху. Не від жаху. Такого сильного, що я блибонь багато віддав, аби лише моя пам'ять назавжди залишалася за цією завісою. Ні. Я похитав головою. Моя допитувачка кивнула ніби іншої відповіді і не очікувала. «Ви викрили резерв спеціального озброєння, вона сказала це тоном судді, що читає вирок. «Тепер дуже просте запитання. Де він?» «Я і справді не пам'ятаю, де він», – жалібно повторив я. Жінка подалася вперед, наче хотіла пришпилити мене поглядом до стінки. «То згадуйте». «Ми знаємо, де арсенал, навіть якщо доведеться викачати ваш мозок через трубочку». Лампи горіли ледь наполовину потужності. Через це обстановка в кімнаті для допитів набула якогось недоречного затишку. «Шукайте образи», – сказала вона м'якше. «Наприклад, ваша донька. Ви ж пам'ятаєте, як повернулася до неї того ранку? Вона спала? Чи, може, зустрічала вас біля дверей?» Ельза. Сама лише згадка про неї, наче розвіяла стіну імли. Я йшов до неї вранці. Поспішав повернутися до моєї маленької Ельзи. До світанку було ще далеко. Ми закінчили свої справи з Арсеналом, і зараз Алекс морочився з камерами, підмінюючи їхні електронні спогади вчорашнім відео порожніх коридорів. Ірма залишилася йому допомагати, а я побіг до Ельзи, Хвилювався, що вона прокинулася серед ночі в порожньому домі і плаче. Сніг відбивав сяйво ліхтарів, підсвічуючи все сріблом. Доріжки тут і там перекривали свіжі, сипучі, як крупа, білі перимети. Стрілянина давно вщухла. Я чув, що наші терміново евакуювали частину табору. Усе йде за планом. Ось-ось в арсенал примчить комендант. Але ми встигли. Це значить, що на завтра або максимум на післязавтра призначить відліт із планети. «Лейтенант, стривай!» Я обернувся на окрик. Ірма. У нічній тиші заснулого табору здалося, що вона перебудеть зараз усі довколишні будинки. «Що сталося?» «Так», – вона засипалася. Бігла, напевно, від самих складів. «Точніше, поки що ні», – уточнила Ірма. «Але може, твій дім, ймовірно, опинився в утраченому секторі». «Опинився де?» «У тій частині табору, яку покинула через женців, І я подумала про двою дружину». «От чорт, я побіжу туди». «Упевнений?» «Може, краще я. Ти, однак, не зможеш». «Не зможеш що?» Я насторожився. «Зрозумій. Пора з нею зав'язувати. Я просто її чимось головою все». Якщо, звичайно, вона ще там. Єрмо. Я тицнюв її плече вказівним пальцем і боюся відчутно. Ти не чіпатимеш її, зрозуміло. Не чіпатимеш. Не можна бути таким м'яким. Не збираюся це обговорювати. Подивившись з-під лоба, вона закусила губу.